Belső közlés Dal és szöveg elsőkészből A szerkesztő Páimárk. Belső közlés két regény, illetve egy születő harmadik, ami mindjárt kész van, sokat rajzol, néha saját műveit illusztrálja. A harmadik készülő regényéből vendégünk Szendi Nora ma megmutat részleteket, meghozta azokat a zenéket, amelyek a pillanatnyi állapotot talán jól jelzik. Tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. Szentinóra a vendégünk, és a említett két regény a zárványok, illetve a természetes lustaság. De valahogy azt gondoltam, hogy mind a kettő valamilyen módon zárványokról beszél, vagy a szereplőit zárványokba zárja. Tehát mennyire foglalkoztat téged az, hogy a társadalomnak nem is tudom, hogy perifériáján vagy zárványában élő, vagy valamilyen módon a boldogságot, vagy az élhetőséget kereső figurák, akik izgatnak, és közben megjelenik egy nagyon izgalmas látlelete, talán a 2000-es évek, 2005-2010 tájának Hát először is jó estét, meg köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, hát ő ezt jól, jól összefoglaltad szerintem, tehát hogy engem az outsiderség az az nagyon érdekel, meg a peremvidék, tehát, tehát végül is ugye az első könyvben a szenvedélybetegekről van szó, egyébként a harmadik könyvem is majd vissza fog ehhez a témához kapcsolódni, és, és mostanában egyre inkább az foglalkoztat, hogy, hogy valahogy, a saját értelmiségi világomból kitekintsek, és, és valahogy ilyen marginalizáltabb figuráknak a, a hangját megszólaltatni, vagy a szemszögéből láttatni dolgokat, hogy olyan emberek szemszögéből, akik egyébként hát nem olvasnak mondjuk ilyen könyveket, vagy nem, nem, jut el a, nem jut el a hangjuk, vagy a beszédmódjuk a az értelmiségi olvasóhoz. Mondjuk ez a peremvidék azért érdekes, mert nem csak a szereplőid a peremvidék területéről jövök, hanem az a város, amit bemutatsz, az nagyon gyakran a perem vidékkel, vagy nagyon gyakran Igen. a peremeket mm. mutatja meg. Tehát legyen az egy panu, panel, lakótelep, legyen az egy aluljáró, ami beazonosítható, vagy mégsem, vagy legyen az a táj, ami valahol a külvárosban játszódik. Tehát, hogy ez a perem, ez mennyire mindennapoknak a peremségét mutat, Adja, tehát a létnek azt a furcsa ingadozását, ami megcsúszhat bármelyik irányba. Ö, hát ö, most mi a... Mi a tehát itt a peremek nem csak perem igen, vidéken, igen, csak perem, hanem perem területek. De azt hiszem perem... van, saját, van egy sajátos vonzódás egyébként a Treshez kezdve ugye ez a valóvilág világ beemelése, de hogy, de hogy tulajdonképpen egyébként a panelekhez is, most lehet, hogy a panelbe laknék, tehát hogy most én egy budai lakásban lakom, tehát lehet, hogy könnyen beszélek, de hogy, de hogy van, egy ilyen, van egy ilyen különleges vonzódásom a, a panelvidékeken való mászkáláshoz, a, a, tehát valahogy ez a megmerítkezés a trashben, de azt hiszem, hogy nem úgy, hogy eltartott kisújjal így, így, így hozzá is nyúlok, de hogy azért csak úgy piszkálgatom. Biztosan hanem igen, tehát, hogy például ez a való, való világ beemelése a regényembe, ez tényleg az történt, hogy én végignéztem egy való világ évadot, és azt az volt érdekes megfigyelni, hogy így, hogy így nagyon erősen involválódtam, tehát, hogy nem nem az történt, hogy, hogy ez az értelmiségi fanyalgás, hanem egyszer csak megértettem például, hogy mondjuk milyen lehet foci szurkolónak lenni, amit egyébként mindig bevallom, nagyon lenéztem a, a, a foci szurkolókat, meg ezt az egész foci kultúrát, meg ez a mi csapatunk, meg ez a, ez a tömegjelenség, ezektől úgy óckodom, viszont, viszont amikor a a kedvenc szereplőmet végül nem szavazták ki, és egy ilyen állatias ordítás így felszakadt belőlem, akkor megértettem, hogy, hogy mit jelent ez így szurkolni, meg megértettem azt, hogy valahogy azt az érdekelt ebben a jelenségben, hogy ezek amúgy tényleg emberek érzelmekkel, tehát, tehát nyilván, és valamilyen módon egyébként áldozatoknak is láttam őket, tehát hogy ők azt ők egy ilyen nagyon torz valóságot érzékelnek, ők azt látják, hogy van egy csomó rajongójuk, és azért ők úgy érzik, hogy tehát legalábbis akiket így után követtem gyakorlatilag, akiket úgy beemeltem, vagy legalábbis akiket fölhasználtam ehhez a természetes lustaság című regényhez, hogy azok tényleg úgy Érezték, hogy nekik felelő, ők felelősséggel tartoznak a rajongóiknak, és hogy ők valamilyen fajta példát mutatnak. És ez persze ez egy ilyen nagyon el, eltorzult ö, valóságérzékelésről szól, de hogy azt éreztem, hogy ők erről nem feltétlenül tehetnek, tehát hogy valamennyire ők, ők, ők ki vannak használva, vagy eszközként vannak használva. Az, hogy mennyire áldozatok a te hőseid, arról beszélgessünk egy kicsit később előbb, hallgassák meg az Elite Force a Crew van című dalt vagy számot. után akkor mi jövünk szent órával is. Az első regénynek a címe az zárványok, de hogy azt gondolom, hogy a te szereplőid mind-mind valamilyen zárványokba vannak bezárva, és ezt a zárványt, mint hogyha egyfajta tehetetlenségről is szólna, meg szólna arról is, hogy nagyon nehéz kibillenni ezekből a zárványokból. Tehát, hogy nálad mit jelent a címe zárvány, illetve ezek a zárványokban való létezések? akár a János a, a természetes lustaságban, akár Irén a zárványokban, akár az összes többi szereplő, aki bejön a regényeidben. Hát mondjuk a, a... Az első regényemnél ezt egy ilyen több értelmű címnek szántam, mert hogy maga a, tehát mondjuk egy narkós trip, az önmagában egy zárvány, és a benne résztvevő ö, emberek valami nagyon szoros közösséget élnek át, de amikor ennek vége, vagy ennek, a, ennek az illuzórikus összeolvadás állapotnak vége van, akkor ez így szé, akkor szétpattannak, és igazából így egy, egyszer csak egy ilyen nagyon súlyos elidegenedés, öm, következik, és nyilván maga, maga a szenvedélybetegség is a rengeteg manipuláció, meg hazudozás, meg, meg kifele mutatott homlokzat mögött egy ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon nagy távolság teremtődik a, a, a külvilággal szemben, vagy nagyon elzárja magát ö, egy függő a, a többiektől, mm. És hát, és hát tulajdonképpen ez a, ez a János nevű karakter most már egyébként letettem róla, hogy, hogy mert, mert az volt a koncepció, hogy az ő neve nem derül ki a regényben, de mindig mindenki, és minden kritikában ki mondják, és rájöttem, hogy most már tök mindegy, tehát hogy akkor nevezzük őt nevén, mert ugye az egy ilyen belső poém volt, ahogy kiderül. Mert hogy nagyon lassan derül ki, nagyon tehát hosszan-hosszan-hosszan olvassa az ember, és én két Egyszer, háromszor visszalapoztam, de hát egyes szám harmadik személybe, de nem jelenik meg, hogy kicsoda, de egyszer mégiscsak megjelenik. Igen, és ez egy, az egy, végülis ez egy fontos dramaturgiai pont, de hogy valahogy ebben is az ő kicsinsége és pontszerűsége a mutatkozik. Tök mindegy, meg. Hogy, hogy, hogy hívják? Hogy, vagy hogy hívják a szomszédnél is, egyébként Elcseszi folyamatosan a nevét, pedig ott élnek már, mit tudom én, több évtizede egy, egy, egy házban. Tehát, hogy, hogy ő valahogy ennyire nem fontos, meg ennyire felesleges, hogy ki nem szólítja a nevén, és ez egy, egy fontos pillanat, amikor jön egy, jön egy ember, akit ő így meg tud szeretni, és az, az a nevén szólítja őt. Um, sőt, rögtön a Bece nevén szólítja őt. Uh, de hát igen, ez a tehetetlenség. De közben um, folyamatosan benne van, hogy valami boldogság akarása, vagy a boldogság elérhetetlensége, vagy mégiscsak az elérhetősége. Tehát, mintha ezek a szereplők szeretnének kilépni a maguk zárványaiból az, hogy ez mennyire megy, vagy mennyire nem megy, az maradjon meg a regény titka, de hogy, hogy van egy ilyen nagyon erős akarás, hogy a Jánosból való kilépés. Szerintem egyébként én most visszatekintve ilyen meglepően optimistának érzem ezt a természetes lustaságot, de nem akarom persze lelőni, hogy, hogy a regény poénjét, hát nincsen, nincsen akkora nagy poén egyébként, van, van talán egy csavar a végén, de hogy de hogy tulajdonképpen vagy pont azt akartam megragadni, hogy egyébként elvileg az emberek képesek lehetnek valamilyen fajta fejlődésre, de hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor ő most kibújik a bőréből, és egyszer csak megváltozik, és, és, és nem tud senki senkit megváltani, vagy megmenteni. Ez egyébként a következő regényemnek is egy nagyon fontos témája lesz, hogy hogy vajon létezik -e ilyen, de hogy azt hiszem, hogy nem. Meg majd beszéljünk arról is, hogyha ha zene után visszajövünk, hogy egyáltalán ez a megmentés, meg a olyan, megmentés valakit, az neked miért olyan fontos, és sikerült a megmentődnöd, de előtte jöjjön a Zeppelin, és attól hallgassunk meg egy következő dalt. Szendinórával beszélgetünk tovább is, mielőtt a megmentésről, meg a megmenekülésről beszélgetnénk. A természetes lustaságnak valahol az elején van egy nagyon erős kép, az apa lánya kép, hogy mennyire hasonlít a főszereplők. a zárványok. A Igen. Egy főszereplő lány, mennyire hasonlít a papára szemöldök, és minden, és akkor azt gondoltam, hogy nektek van egy nagyon szoros kapcsolatotok a te idesappád, és mennyire fontos az ő személye abban, hogy megmentés és egyebek. Tehát összekapcsolható ez a kettő. Mennyire azért jön vissza a regényben is az apa? Ő... Megment, de hogy úgy gondolod, hogy azért, mert. Ja ő nem csak, hogy szakmában... van egy erős akár, vagy azért. Azért, mert nagyon erősen megjelenik az ő kép, az apa kép. Hát jó azért most, a, a, tehát, hogy a zárványok kopirényét azt ne azonosítsuk. Világos, teljesen velem. nem is azt Tehát, hogy oké, okay, de... ezt nyilván az írók mindig mentegetőznek, aztán mindenki röhög a háttérben, de persze azért tudjuk, hogy ez te vagy, de nyilván azért ez át. De étteles, én nem is szerettem és, volna beazonosítani, nem, tehát, de ő azért ő... meg is csak... Uh... Az, az kétségtelen, hogy van egy, van egy ilyen nagyon, nagyon erős kapocs, de hogy a, hogy a megmentéshez ennek van-e köze, azt nem tudom. Csak hmm. szóval mi van ezzel a megmentés? A megmentéssel... A megmentéssel uh, hát, hogy a megmentés, mint téma, hát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen... Hát így az, az igen, az merül föl, szerintem a természetes lustaságban, hogy, hogy van-e ilyen, hogy egy, hogy egy ilyen reménytelen esetnek tűnő pasit megment a csaj, ami, ami ugye... Szerintem ez azért sok, sok, nőnek, sok nőnek van ilyen fixa ideája, hogy meg lehet menteni embereket, de nyilván egyébként nem lehet, és a regényt sem arról akar szólni, hogy lehet, hanem inkább arról akar szólni, hogy valamilyen szinten egy ilyen embernek is lehet, lehet arra lehetősége, hogy javuljon az életminősége, de, de, de nem hiszem, hogy, hogy bárki képes lenne bárkit megváltani, és ezért valami nagyon finom átmenetet próbáltam megrajzolni, hogy igen, igen, bizonyos területeken javul az élete, bizonyos területeken meg ugyanúgy stagnál, mert a személyiség az meg egy annyira, annyira erős konstrukció, amit így nem, nem lehet nem lehet egy szerelemmel átformálni, vagy a, vagy a szerelem az, az bizonyos dolgokat rövid időre megold, de aztán újabb és újabb problémákat generál, mert egy csomó minden nyilván akkor derül ki, amikor így az ember elkezd kötődni valakihez, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy amikor az ember egyedül van, akkor vannak a függőségek, mert a hát kötődés igen. is egy függőség. Hát igen, vagy hát tud, tud az lenni, hogyha a személyiség éretlen, és így meg, megtapad valaki máson. Egymásból mennyire következett a két regényed, miközben egészen másról szól, de azt gondolom, hogy valahogy nagyon összekapcsolódik a kettő. Hát ő tulajdonképpen azért nekem ilyen ellentétes pólusok is, mert, mert is. igen, tehát hogy én azt éreztem, hogy most, hogyha a, tehát nagyon sok bajom van most már a zárványoknak a próza nyelvével, amiben nagyon ö, sok olyan dolog is van, amit szeretek, meg nagyon invenciózus, de iszonyatosan túl van terhelve intertextusokkal, irodalmi utalásokkal, tehát nekem ez most már egy kicsit egy ilyen értelmiségi bullshit De ne azért, tűnik. mert mondjuk az első, egy ilyen első regényben az ember többet akar megmutatni Én nából. Én szerintem, bort. én, ott ilyen teljes, én, hát én ilyen nagyon mániás vagyok, és én emlékszem, hogy, hogy a Wordben Ctrl-F-fel rákerestem szavakra, és mit tudom én, ötnél többször szerepeltek, akkor kicseréltem szinonímákra És ez mondjuk már így azért így, így, így, így egy kicsit túlzás. És ez, ez látszik is. Tehát amikor, amikor egy mondaton belül minden szó, slang szó, tehát ezt már nem csinálnám, mert így, mert így azok sem beszélnek, akik slangben beszélnek, és ugye most már inkább egy ilyen letisztítottabb, élőbeszédszerűbb formához szeretnék közelíteni, ha lehetséges, akkor minél, minél kevesebb idegen szóval, irodalmi utalások nélkül. Az anno a hitelességért <kül> volt fontos, vagy ez egy megfelelése volt, megfelelés volt az írás. Nem szerintem itt dagonyáztam Aha. ebben. Tehát hogy én ezt, ezt nagyon élveztem, és én mindig a, tulajdonképpen úgy írok, hogy az a célom, hogy baromira élvezkedjek abban, amit csinálok, és csinálok, és ezért meg, meg felolvasom magamnak és hangosan rögök, és akkor, és akkor az jó. Tehát, hogy akkor úgy ez magamat sikerül elszórakoztatni, akkor az már az már fél siker és, és, és csak azt éreztem, hogy a zárványok nyelvének a tovább, tovább írása az már egy ilyen szendi paródiába fordulna át, tehát, hogy, hogy egyszerűen ez így, ez így kimeríti önmagát, tehát, hogy annyira túlfutott és túlburjánzott. Egy készülő harmadik műved, amit a Mórus ösztöndéke keretében írsz, és abból hoztál egy szövegrészletet, és akkor megkérem, hogy olvast föl. Rendben. Még annyit a, a kontextusról, igen, ez egy megmentő sztori, tehát itt egy, egy nagyon súlyos antiszociális személyiség zavaros csávót ö, fogad be magához az elbeszélő. Egyébként a regényben a, a pasinak a szemszögét is megismerjük, de most a, a lány elbeszélőnek a szemszögéből olvasnék egy részletet. Ülök a konyhában, úgy téve, mint aki naplót ír, hogyha Tátika kijönne, lássa, hogy dolgozom. Ülök a konyhában és kagylózok. Tátika a változatosság kedvéért ma reggel is előadta a hattyú halálát, hogy ő rajta senki sem segít, hogy őtőle elfordulnak a felépülő társak, és akkor ő elmegy a Jónás doktorhoz és irat metadont, és azt fogja árulni, és majd abból kifizeti a felét, és ne aggódjak, nem fog visszaesni, mert a felépülés az első. Nem mondtam semmit, csak annyit, hogy ne járkálja össze vizes lábbal a padlót, ő meg mondta, hogy nem járkálja, de azért pont azt csinálta. Járkált fel alá mártírpofával, hogy ő most el kell mennie metadonért, mert ő neki mielőbb pénzt kell szereznie, és ha becsületes úton nem hagyják, akkor majd így, mert ő nem akar rajta mélősködni. Még gondoltam is, hogy fizethetne természetben, mert meg kell mondjam, kezdtem kisé megtekeredni ettől a napok óta tartó elvonástól, hogy Tátika előttem járkál törülközővel a derekán, hordozza fel alá az órom előtt a szétte tovább zsírpárnáit, komolyan mondom, ha reggel hagyta volna, hogy legalább csak egy kicsit meggyömöszöljem, akkor nem kattanok el. Én amúgy tartottam magam, nem másztam rá, csak egy-két utalást tettem, hát nagy ügy. Tátika azt mondta, ő most annyira gatyán van, hogy nem érzi, meddig tart ő, és hol kezdődik minden más, és ilyenkor az ölelgetés, többiről nem is beszélve, ez teljes pánik, neki össze kell raknia magát. Ezt még tegnap este mondta, mielőtt megkért, hogy olvassak fel neki elalváshoz az Anonim Függők nagykönyvéből a reményről szóló részt, ihletet meríteni, ezt mondta, és az jól is esett, mármint nekem, de biztos neki is, hogy legalább a lelkét gyömösszölhetem, mert az senki nem érti rajtam kívül a tátika lelkét, a tátika lelkének szépségét, ami persze akkor bomlik majd ki teljes pompájában, ha sikerül őt összerakni, és mellesleg, ha sikerül végre összerakni, akkor mint egy grátisba újfent hozzáférés nyerek a testéhez is, ami már alapból elég jól össze van rakva. Én szerintem különben is úgy van ez, hogy ha valaki ennyire össze van rakva, akkor annak a lelke is szép, mert valaminek ki kell töltenie ezeket a lédús, gömbölyű formákat, ezeket a feszes formákat, ezeket valaminek feszesíteni kell, mert az a tartalom némi rendszerezésre szorul, és én ahhoz nagyon értek a rendszerezéshez, mert szerkesztő vagyok, és jó is, szinte jó is, hogy most a rohadás szakmám nem lát el munkával, mert így van időm a tátikát szerkeszteni. És nem aggódtam nagyon azért, hogy a tátika mindenre elszámva járkál fel alá, hogy ő most megy a Jónáshoz metadonért, egyrészt mert lefoglalta, hogy az elszántságtól megmegrezzennek a zsírpárnái, másrészt tudtam, hogy ki van tiltva a Jónástól, mert ott is raplizott valamit, csak ő erre már nem emlékszik, ezekre az elborulós epizódjaira nem emlékszik. Az én kis házi őrültem. Elment, még egy kicsit meg is könnyebbültem, mert azért kurva fárasztó tud lenni, mert azért néha lepauzálnám, hogy bekussoljon, és addig mondjuk gyömöszölném. Örülök, hogy itt van, és tudom, hogy minden jó lesz, de azért kurva fárasztó tud lenni. Aztán visszatért, nem telt bele másfél óra, és visszatért, hogy ő már nem bírja idegekkel, ami itt folyik, elment a régi Dilidokiához, és iratott frontint. Nem tudom pontosan, mire értette, hogy ami itt folyik, biztos a lelkére gondolt, hogy abban mi folyik, mert az enyémben is mindig folyik valami, akkor is, ha kint teljes a szélcsend, pedig én közel sem vagyok ennyire kattos. a levágta magát a kanapéra, és látványosan szenvedett. Mondtam neki, hogy nem kéne frontint szednie, mert az visszaesésnek számít, mit szólna, ha inkább megmasszíroznám a hátát? Mondta, hogy hozzá ne érjek őt, még az is irítálja, hogy a ruhái hozzáérnek, le is veszi őket, és tényleg le is vette őket, és vetrenget tovább alsógatjában. A kanapé is hozzádérjegyeztem meg, levitációra nem gondolt Tettem hozzá, mert jó poénnak tűnt, de azt nem értette, hogy mit jelent. nem magyarázzam, szarja telibe. A vérnyomása is leesett, mondta a fal felé fordulva, vagy a cukra, valamilyen leesett, nem övet ma még egy falatot sem. Mondtam neki, hogy van kaja a hűtőben. Mondta, hogy ezt magának kell megoldania. Mondtam neki, hogy ha szeretné, kiváltom a frontinját. Mondta, hogy ezt magának kell megoldania. Mondtam neki, hogy jó, akkor én nem is zavarok, ami egyébként eléggé kedves volt tőlem, hogy nem is zavarok, a saját lakásomban ez is mutatja, hogy sokat eltűrtem, mert én szeretem a tátikát, igazán szeretem, nem csak azért, mert kívülről olyan patentul össze van rakva, hanem a lelkéért, amit egyelőre csak én látok. Ülök a konyhában, ami az előszoba, hogy ne zavarjam Tátikát, diszkréten irogatok, mivel többnyire csak az esőt nézem a nyitott ajtón keresztül, és akkor az elkattanás. Hallom, hogy Tátika telefonál bent, hogy valakinek panaszkodik bent. Ülök a konyhában, és kagylózok. Hogy ő reggel óta nem evett, mert nincs pénze, és éhezik, és hogyan keressen így munkát, azt mondják meg neki. Jól van, gondolom, lemegyek mindjárt, és hozok neki egy pizzát vagy valami más stressz szart, amire rá van gyógyulva, hogy érezze a törődést. Oda baszok elé valami szart, hogy érezze, hogy nem igazságos, amit mond. Hogy elszégyelje magát, és érezze a szeretetet. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep Right túltalad potot hallották, mi meg itt Szendinórával folytatjuk tovább, és a, szerintem a szöveg egy picizelítőt adott belőle, hogy valami nagyon sajátos az a nyelvi világ, amiben te ha te azt mondod, hogy így belemerítkezzel, vagy szeretsz benne lenni, ez egy ilyen nagyon bennelevős szöveg. Hát, igen, tehát, hogy hogy a karaktereimben is, akik nyilván egy idő után, de ezt biztos, hogy sok író beszámol erről, hogy önálló életre kellnek, de hogy én nagyon szeretek belecsúszni, vagy közel menni figurákhoz, és valahogy az életemet is úgy élem. Egyrészt, egyrészt, mint hogyha, mint hogyha egy rajzfilmben, vagy, vagy egy képregényben, vagy valami karikatúra szerűségben élnék, és ezért, ezért nagyon, nagyon rá vagyok hangolódva az ilyen karikatúrisztikus figurákra a valóságban, és, és nagyon rá tudok cuppanni ilyen, ilyen nyelvi kincsekre, tehát ezek ö... nyelvi karikatúrák, mondjuk, mert hogy, hogy néha nagyon, Nyelvű, mert nagyon vizuális hogy típus kiknek is a vagyok, szövegét tehát... mondod, azt egy kicsit így elemeled, vagy kifordítod, vagy kicikizeld, de hogy, hogy, hogy ismert szövegek vannak ott, vagy ismert stílusok vannak ott. I igen, igen, igen. Tehát én szeretek, szeretek ilyen emberekhez, most akár a valóság sóhősök, akár olyan emberek, akikkel érintkezek a mindennapokban közel menni, és, és nagyon tudatosan figyelni arra, hogy ők hogyan beszélnek, és hogy ezt egyszerre valami távolságból nézni, mert nyilván úgy tud az ember valakit hát megírni. meg nagyon közel is menni. Tehát nagyon, nagyon hajlamos vagyok, így, így szétcsúsznak a hatereim, és nagyon azonosulni nagyon más világból származó emberekkel. És akkor láttam most a Facebookon, vagy a neten a te különböző karikatúráidat, és olykor rajzolsz, meg a harmadik regényedet, ha jól tudom, akkor te fogod illusztrálni. Igen, és hát akkor a... az nagyon izgalmas lehet, hogy amikor a, a rajzbeli karikatúra, meg a szövegbeli nyelvi karikatúra, az, az egyszer csak összes simul. Hát igen, végül is, mert ugye a zárványokat én illusztráltam, és most szeretném a harmadikat is. Én, én azt nem gondolom, hogy te, hogy a... a nálam a rajzolás, meg az írás az ilyen azonos színvonalon lenne, tehát én szerintem, én, én rajzolni kezdtem el először gyerekkorom, nyilván még nem tudtam írni, aztán átnyergeltem az írást és azt azt tökéletesítettem, és viszont szeretnék visszatérni a rajzoláshoz, mert mégiscsak, mégiscsak van valamilyen affinitásom ehhez, meg abban is kijön ez az ilyen abszurdhoz való vonzódásom, meg ez a groteszk látásmódom, de, de hogy azért azt gondolom, hogy az, azt nem tekintem mondjuk művészetnek, amit a rajzolással csinálok. De kiegészítél a szöveget, vagy egész, igen. talán, tehát hogy aki látta a te könyvedet és ismeri a rajzokat, akkor mégiscsak valahogy igen. komplexebb lesz talán abban, hogy te rajzolod és igen. nem mást kérsz meg, hogy... Hát ö, igen, igen, illetve hát az is egy opció, hogy egy regényt nem kell illusztrálni, de hogy, de hogy valahogy szeretném, hogyha... Tehát, hogy, hogy ez még úgy formálódik ez a dolog, mert hogy most kezdtem el újra rajzolni, de hogy látom, hogy ez egyébként... Tehát, hogy ez az egy olyan dolog, ami jót tesz nekem. Tehát egyébként én ilyen nagyon, nagyon túl vagyok pörögve, és például rajza egész, egészen jól le tudom magamat nyugtatni, tehát, hogy nem hiperaktívkodok annyit, hanem akkor leülök, és akkor megcsinálok egy rajzot, és ezt szerintem az, az, így, az így mentálisan jót tesz nekem, mert hogy az, az agyam meg, meg mindenem túl tud pörögni. A The beatles től a Tomorrow Never Knows című számot hallhatják? még egy rövid időre ö, visszatértünk, és, és ö, egy picit beszéljünk arról, hogy zenék, hiszen valamilyen módon nekem bele simul a válogatott zenék abban, amit az, erről az előbb beszéltünk, hogy karikatúrák, szöveg, nyelvi dolgok. Hát, ö, igazából egyébként amit mondtam, hogy mennyire pörgős vagyok, én alapvetően ugye a hétköznapokban elektronikus zenét szoktam hallgatni, breakbeat house-t, néha pszichedelikus zenét, meg technót, mert, mert az úgy viszi a napomat, de írás közben nem szoktam zenét hallgatni, és itt most azért próbáltam inkább olyan, olyan zenéket választani, amik úgy az életem során, vagy bizonyos életszakaszokban olyan nagy, nagy hatást gyakoroltak rám, meg ezek is azért elég, elég szélsőséges érzem. Meg, megélésére a, a alkalmas zenék, mondjuk kivéve az elsőt, amivel csak ezt az elektronikus zenei vonalat akartam valahogy reprezentálni. Ez a szélsőség mennyire határozza meg a te mindennapjaidat? Szerintem eléggé. Szerintem van, van egy ilyen ö, nagyon ö, önfelértékelő tudatállapotom, amikor így... Meg egy önleértékelő? Meg egy elő? Meg nagyon, nagyon önbántó önleértékelő, mm -hmm. és akkor van ez a két szélsőség, és akkor van néha hál' Isten egy ilyen középérték, amikor úgy mint egy átlag ember itt teszem a dolgomat, de aztán szerintem nagyon hamar kibillentem magam, mert, mert, mert hogy vágyok valami lelki izgalomra. De az attól nagyon nehéz, főleg az ember ír, akkor nagyon fontos a visszajelzés. Mennyire jeleznek vissza mondjuk egy ösztöndíj, vagy hogy perceken belül kiderül, vagy két napon belül kiderül rajta, vagy a íroboltjának egy annó tízes, most már háromra szűkült válogatásában, amellyel ha elsőhez jelzéstérsz az, tehát hogy, hogy, hogy benne vagy egy nagyon szűk válogatás, vagy mennyire kellenek ezek a visszajelzések, vagy hogy ezek adnak-e visszajelzést, hogy hát, az ember bekerül, vagy most nagyon persze. olvasott vagy. hát nagyon simogatják a lelkemet, de egyébként én például a, a, a moly.hu-n megjelenő olvasói kritikáknak sokszor jobban örülök, mint egy, mint egy irodalomkritikának, mert akkor azt láttam, hogy akkor, akkor ez eljut emberekhez, tehát tényleg eljut az olvasókhoz, és szerintem egyébként sokat fejlődtem abban, hogy, hogy, hogy most már nincs szükségem ilyen napi szintű visszaigazolásra, vagy, hogy úristen ezen a héten nem publikáltam, akkor el fognak felejteni, tehát valahogy ez, ami így az első években nagyon jellemző volt, ez a folyamatos pánikolás, ezt most úgy elengedtem, és azt látom, hogy, ha az ember lazább, akkor valahogy több jó dolog történik vele. Tehát ez, ez, ez kicsit olyan spir spirisen hangzik, hogy ilyen vonzástörvény, hogy nem, nem tudom, hogy ez hogy működik, de tényleg működik. Tehát, hogy most vagy ebben az évben a Móriczal kezdve, úgy, valahogy olyan úgy, úgy érzem, hogy úgy sinem vannak a dolgaim, és hogy nem feltétlenül ez nem egy ilyen robbanásszerű sikerszérje, hanem így szép lassan haladnak a dolgok. Aha, tehát akár kezd gömbölyödni az a világ, ami azért sosem gömbölyű nálad. Hát igen. Vagy némiképpen a harmadik regény a elengedésekről is szólhat talán. Cse Tamás dalával a vízöntő jegyében fogunk bucsúzni. Uh, mai vendégünk uh, választotta ezt a dalti volt a vendégünk, aki megmutatott pici részeket a megjelenő harmadik uh, kötetéből. A jövéten uh, és most héten Szegő János várja Önöket a Klubrádió Ősziadománygyűjtő hetéhez kapcsolódna a rendhagyó adásával, most pedig maradjanak a készülék mellett. 9 órától előbb a hírák, a Klubrádió, utána pedig a Klubrádió Konrád Györgyel emlékező műsorát hallhatják Váradi Júlia összeállításában. Addig is megköszönöm figyelmüket, és búcsúzom a hangmester Burger Lajos nevében is. További szép estét kívánok Csatámás Dalával, Martonévát hallották. Kezem is van és lábam is van És úgy forgok, ahogy forogni kell Fülem a hangra, szemem látásra És úgy hajlok, mint aki vízbe mer Vízből merítek Úgy, mint az okos asszonyok Futásra születtem Futni, mint prémes állatok Havas tarlókon futni, loholni, mint csak róka tud Akárki van nyomában, a róka nem a fut Vörös rozsdájuk, prém, lobogása Horgasinakkal végig a tarlón Képek a szemben, porzik tarlón a dér Róka futása Havas tarlom Sanda futással Ahogy A róka fut Én olyan futásra születtem Ahogy a róka tud Vízből merítnék Úgy mint az okos asszonyok Futásra születtem Futni Mint prémes állatok Inaknak páros tánca Inakban ezer év azért ha ezer ránca Havas tarló és szürke ég Vörös lossdájuk prém Lobogással, borgásinakkal, végig a tarlón képek a szemben, Porzik farlón a dér, róka futással. Kezem is van és lábam is van, és úgy hajlok, mint aki vízbe mer. Énakból hálút hálót hordok testemben, És izmot ha futni kell. Futásra születtem, A tűzre vizet hozok, Forogni, mint a róka, Futni, mint prémes állatok,